Организиране на духовното тяло На изгрева розите царуваха в тишина и мир. Те имаха вълшебен вид и аромат. Мълчахме и се вглеждахме в тяхното разпукване под слънчевите лъчи. Неусетно се подхвана разговор. В разговора учителя каза Окултният ученик трябва да мълчи. Ако човек носи риба и котките усетят, върволица от котки ще тръгне по диремо. Та трябва да пазим някои работи, за които човечеството все още не е готово. Скри скъпоценния камък, за да не го изгубиш. И всичко, за което човечеството е готово, трябва да му се каже. Има и друга причина, поради която за някои работи не трябва да се говори. Само неща, които не се казват, стават Неща, които се казват, никога не стават. Това е правило. На 100 казани неща, едно става, а на 100 неказани, 99 стават. Този закон е много естествен. Ако посадите 100 ореха и никой не ги знае, 99 ще израснат, но ако посадите 100 ореха и кажете това, колко ли ще израснат? Децата ще отидат, ще ги изровят един по един и ще ги изядат. Поставяйте нещата на тяхното място, употребявайте ги правилно, защото иначе ще ги вземат. Щом някое напреднало същество види, че си турил някоя дарба не на място, т.е. не я употребяваш добре, тя ти се взема. Ти не се безпокой за това, което имаш, понеже никой не може да ти го отнеме. Ако го вземат, то ще дойде по какъвто и да е начин, ако имаш любов. Ние имаме добри желания и нека им дадем условия да се проявят. Ние можем да допринесем за поправенето на света. Една трета зависи от нас, една трета от ангелите, една трета от Бога. Лошият човек не може да ти пречи, тъй като слиза надолу, той се отдалечава от теб. Ако ти мислиш постоянно за неговата лошавина, то и ти заедно с него отиваш надолу. Една сестра запита, защо нашият събор става през август? Началото на физическата година е 1 януари. Началото на духовната година е 22 март, А началото на божествената година е през август. Тогава става събор на Слънцето с представители от всички планети. Затова ние правим нашия събор през август. Има най-благоприятни условия за него. Един брат запита. Вие бяхте дали задача в младежкия клас... Да си изберем някои звезди и да ги наблюдаваме всяка ясна нощ. Какво духовно значение има гледането на звездите? В природата има същества, които могат да осветляват света на вред. Има много видове лъчи. Можеше да се направи ние да възприемаме някои други видове лъчи, чрез които през нощта да ни е светло, обаче провидението нареди да има ден и нощ и през нощта да е тъмно, за да виждаме звездите, защото това действа възпитателно. Чрез гледане на звездите ние се свързваме с вечното, с един свят на велика хармония и красота, с мислите на светлите същества, които ги населяват. И това ни повдига и облагородява. Това ни дава подтик да живеем за нещо възвишено. Стана въпрос за земетресенията. Европа се движи към екватора и вследствие на това стават размествания, земетресения. Слънцето ще почне да изгрява от друго място, което ще стане след много време. Всички хора се плашат много от земетресения, понеже са плашени хиляди пъти. Друга причина за земетресението е постепенното издигане дъното на Великия океан, където се образува нов континент на шестата раса. Един брат запита Какво е влиянието на каменните въглища? Една от причините за войната е силата, която е излъчена от каменните въглища. Стана въпрос за създаването на света. В морския оклюв е показан пътят, по който е създаден света. Разрешението на нещата не е в кръга или в елипсата, но в спиралата. В отворените кръгове, спирално навити, вече има разрешение. Началото е А, а краят Б. Началото и краят ще се свържат. Щом влезем в метагеометрията, астралната геометрия, там фигурите са повече. Всички форми са все отсечки от горните тела. Един брат попита за четвъртото измерение. Четвъртото измерение е светът, през който хората излизат и влизат в духовния свят. Непреривно движение е четвъртото измерение. Често тези, които са ясновидци, виждат същества, които се движат, но не в този въздух. Това е четвъртото измерение. Който живее в света на тесаракта, той става видим и невидим в света на третото измерение. Защо пие човек вода? Не само за да приеме материалната течна вода, но за да приеме чрез нея електричество и магнетизъм. Както Маркони запали електрическите кружки в Италия и Сидни в Австралия, също така могат да се запалят слънцата, само като се завърти един бутон. Някое напреднало същество, като прати енергия, може да направи планетата ни да светне като слънце. Звукът, като дойде до ухото, се превръща в електрически вълни. След това в мозъка става още два пъти превръщане. Отначало в електрически къси вълни, после в магнетични, дълги вълни и след това се превръщат в тонове. Свиването на сърцето също зависи от електричеството. Инсталацията е електрическа. Стана въпрос за търсене на подземни води. За тази цел могат да се наблюдават растенията. Растението може да усеща влагата, която е 20-30 метра под него. Където има подземна вода, там тревата е по-буйна. дърветата са по-кичести. За търсене на вода може да помогне наблюдението на пластовете да се учи геология. Науката радиестезия се занимава с търсене на вода и чрез пръчка. Каква велика целесообразност има в природата. Забележете! Нечистата вода, колкото и да се чисти, даже да се пречисти чрез дестилиране, пак запазва известни флуиди, които химически не могат да се констатират. За да се получи идеално чиста вода, природата прибягва до следното. Водата, като отиде в горните атмосферни слоеве, се разпада химически на своите съставни части, а после като слиза надолу, пак става вода. Един брат запита. Как се обяснява нестинарството? Като туриш краката си в огъня, ще ти бъде неприятно. Но повишиш ли трептенията на твой организъм, да бъдат по-силни от тези на огъня, няма да изгориш. Това е обяснението на нестинарството. На нестинарите тялото им трепти по-силно, отколкото трептенията на огъня и затова не ги гори. Всичко в природата е поляризирано. Дясното полушарие на мозъка е положително, а лявото отрицателно. Северният полюс на Земята отговаря на дясната ръка, а южният на лявата. Поставете един човек от лявата си страна и поставете същия човек от дясната си страна и ще имате различни резултати. Да кажем, че вие сте нервени, той е нервен. Ако минеш от дясната му страна, ще имаш отрицателни резултати. Но като минеш от лявата му страна, понеже тя е мека страна, ще имаш положителни резултати. Една сестра запита как да подобря паметта си. Отстранете от съзнанието си всички тревоги и безпокойства, всички страхове, всички лоши мисли и чувства. Те причиняват отслабване на паметта. Правете упражнения за дълбоко дишане и това усилва паметта. Никога не прияждайте и не приемайте противоположни храни, които са мъчно смилаеми. Правете опити за концентрация. Като четете книги, размишлявайте върху прочетеното, без да се отклонява мисълта. Има закон. Като описваш грозотата на някого, ти я предобиваш. Не дай описва грозотата на някого. Мъжът трябва да се пази от развалени жени. Жената трябва да се пази от развалени мъже. Понеже те са като вампири, които изсмукват човешките енергии и човек се обесилва, заболява, изражда се и в духовно отношение. Ще ви дам едно правило. Радвай се на постиженията на другите, на техните придобивки и ученост и способности като на свои. Ако се радвате на чуждите блага, и вие ще ги придобиете. Един брат попита, какво ще кажете за духа и материята? Материалистите приемат материята за даденост и оттам градят. Другите приемат за даденост Бога. Едните и другите са на крива страна. Бог и материята не съществуват по този начин, както ние мислим. Външните прояви на материята не са материя. Например, ако завъртиш една електрическа кружка, то се образува един светъл кръг, но той не съществува. Ние сме за побратимяване между идеализъм и материализъм. Има материален, духовен и божествен свят. Християнството е хармонично съчетание между физичните и духовните закони. Помолиха учителя да каже нещо по-подробно по въпроса. Когато се организира причинното тяло на човека, той ще се пренесе да живее горе в главата си. Когато причинното тяло е събудено и развито, човек почва повече да живее в мозъка си. И ако човек стои на стол, отстъпва го. Такъв човек се жертва за другите. Днес ще отстъпиш, утре ще отстъпиш, ще дадеш място на някой друг и така постепенно възпитаваш причинното тяло. Това е един хубав начин за развиване. Щом се развие нашето причинно тяло, то висшите същества ще дойдат да ни помогнат. Това е колективна работа. Щом не живееш за себе си, а за другите тези висши същества ще ти помогнат. Причинното тяло разполага с нови сили. Щом живееш в своята личност, каквото намислиш, не става. Може да мислиш 10 пъти подред, но нищо не става. Когато човек живее в причинното тяло, каквото помисли, става. Организирането на причинното и на по-висшите тела в човека се нарича организиране на духовното тяло. Това става първо чрез съзерцание, концентрация и молитва, всеки път, поне по половин час, при пълно съсредоточаване на съзнанието. Второ – в проява на любовта и трето – чрез служене на Бога, на цялото. Една сестра запита – «Учителю, кажете нещо за реализиране на нашите желания». Няма нещо, което човек да е пожелал и да не се изпълни. Каквото човек пожелае ще му се даде. Но не веднага. Може да се реализира, когато вече е повдигнат духовно и го е надраснал, и тогава то може да му причини даже и страдания. Един човек бил страстен пушач и искал да натрупа много тютюн в къщата си, но това било невъзможно. Когато станал на 80 години, вече бил пълен въздържател и му донесли Бали тютюн. Защо? Само защото едно време го бил пожелал. Затова човек трябва да се пази от своите неразумни желания, за да не му натежат после. Пазете се от едно, да не се задоволят всичките ви желания. Тогава човек погрознява и огробява. Една десета от постигнатите желания е достатъчно, а другото да остане непостигнато. Ние ще се стремим към непостигнатото. Един брат попита, какво да направим, че хората да имат вяра в нас? Ще ви кажа един от начините. Един добър човек отишъл в гората и срещнал един разбойник. Той имал доверие, във всички. затова това изпитал доверие и в разбойника. Като добър човек той съзнавал, че и в разбойника живее божественото. И тогава това добро се проявило и разбойникът не го пипнал дори. Изпратил го, а и му дал пари на разположение. Значи, като имаш доверие в един човек и като съзнаваш доброто, божественото в него, и той вярва в теб. Докато се научи човек на това изкуство, трябва да прави опити. Стана въпрос за формулата, която учителя даде сутринта в лекцията. Аз искам да бъда честен, справедлив, разумен и благороден. Ще ви кажа практически начин за прилагане на тази формула. Можете да използвате космите на главата. При произнасянето и по три пъти на ден ще прекарате пръстите си по косата отпред-назад с две ръце и косата ще направи това, което трябва. Космите ще го предадат навътре. Енергията, която изпращаш през пръстите, ще се приеме от космите и оттам ще се предаде навътре. Един брат запита. Как да превърнем неразположението в разположение? Когато сте неразположени, излезте, идете между хората и като се върнете, ще бъдете разположени. Природата обича разнообразието. За целта може да се отиде и между дърветата, и между цветята, което действа възпитателно. Един брат каза, Някои окултисти изтъкват, че не трябва да се отива в света, за да не се отцапа човек. Те са от простите окултисти. Като отиде човек между хората или между растенията, приема енергии, които го обновяват. Има и много други начини за превръщане на неразположението в разположение.